yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima amma ba'd saudara-saudara muslimin sekalian hadirin sekalian dengan adik Allah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir surah ta ha pada ayat 74 dan seterusnya iaitu laa ilaaha illallahu subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim Innahu may'tira rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama yamutu fiha wa yahya wa may'tih mu'mina qad amila s fa ulai ka lahum darajatul ula jannatu adnin tahtiha l-anharu fiha wa dhalika man tazakka ini terjemahan kepada ayat yang sedang kita bacakan ini Sungguhnya barangsiapa datang kepada rohnya dalam keadaan berdosa Maka sungguh baginya adalah neraka jahannam Dia tidak mati dalamnya dan tidak boleh hidup Tetapi barangsiapa siapa yang datang kepadanya yang kadang iman dan telah mengerjakan kebajikan Maka mereka itulah yang memperoleh darjah yang tinggi Iaitulah surga-surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal dalamnya Itulah balasan bagi orang menguncikan diri Mekanlah terjemahan yang saya beri dari sahih Tafsir Ibn Kasir Tuan-tuan, dan tuan, hati yang dikasihkan sekalian Sekarang ada peluang menghadiri pesta buku Di PWTC Datanglah untuk mencari kitab-kitab Tafsir sebagai contohnya Sahih Tafsir Ibn Kasir Kerana dengannya kita memahami kalam Allah kan, Apa arti hidup Kalau kita baca Quran kita tidak faham kan Ambil peluang untuk memahami Kalam Allah antara kita Tafsir yang menarik Yang mampu saya cadangkan kepada Tuan-tuan Adalah Sahih Tafsir Ibn Kasir Baik, dan kuliah terdahulu kita telah bincangkan tentang keingkaran Fir'aun Perhentangannya, sifat sombongnya Meskipun dia telah melihat mujizat yang menakjubkan Tanda kekuasaan Allah yang hebat Dan ular itu hanya makan dirinya sendiri Selepas makan ular-ular tukang-tukang sihir Jadi, kemudian dia menakut-nakutkan Para ahli sihir yang sebelum itu bersama-sama dengannya Satu grup dengannya Kini ahli sihir itu beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wa sallam jadi telah bertanya, adakah kamu beriman kepada dua orang ini sebelum aku berizin kepadamu? Maksudnya aku tidak merintahkan kalian untuk beriman penusah. Jika demikian, kalian telah buat ikut kehendak kalian sendiri. Lalu Fir'aun menyampaikan perkataan yang disedari oleh dia sendiri, oleh para ahli sihir dan semua yang hadir, perkataan itulah dusta. Dia mengatakan kepada, yang hadir semuanya melihat, Innahu lakabirukumul ladhi ya'allamakumussihir. Sungguhnya ini merupakan Pemimpin kamu Harap kalau sebut kabir Kabir ni salah satu maknanya ustaz Salah satu maknanya muallim Ini adalah tokoh kamu Ini lawan yang kamu hormati Ini adalah yang kamu puja Dia yang mengajar kamu sihir Musa mengajar kamu sihir punya. Sekarang kamu bersekongkol dengannya Berkonspirasi untuk mengenakan aku pula Kamu telah bersatu dengannya untuk Dapat sokongan rakyat ramai sekarang Dan mengalahkan aku ini adalah kata-kata Fir'aun yang sudah pun Melihat keadaan tidak menyebelahinya lagi Rakyat yang sudah melihat Pembohongan yang dilakukannya bersiri-siri itu Dan mereka tidak dapat menerima lagi Dulu kita pernah bincang dengan Surat Al-Araf sebagai contohnya 133, Inna 1.23 Innahadha lamakrum akartumuhu Bilmadinah Fil madinati tukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun summunni binadawati pusiat yang telah kau rencanakan di kota ini untuk mengusir pengikutnya penduduknya kelak kalian akan mengetahui akibat wudan jahat kamu ini fir'aun kata seperti itu lalu fir'aun mengancam mereka fal'ukati anna aydiakum wa rijlakum min khilaf wa la usallibannakum fi juz'in nakhl maka akan kupotong kaki dan tangan kamu serong silang dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pokok kurma Aku akan senakan hukuman balasan atas sikap kamu penipuan yang kamu lakukan terhadapku ini. Beria-ia benar dia hendak membunuh ahli sihir ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Bin Umar semestikan ini merupakan hukuman yang pertama dilakukan oleh manusia dimukumi dalam bentuk begini dan dilakukan oleh Firaun. Riwayat ini juga dari Said Ibn Abi Hatim. Kemudian dia berkata lagi wasalamun na ayuna ahyadu azabahu abqa kamu akan tahu siapakah di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksin maksud Firaun kalian mengatakan aku dan kaumku berada yang sedangkan kalian berada di pihak yang benar nanti kalian akan tahu ukuran orang-orang sombong dan angkuh ni yang lazimnya bila nak melihat satu kebaikan kebenaran tidak berpihak kepadanya apa yang dia cakap digunakan kuasa untuk bertindak zalim kepada orang ramai Ketika Fir'aun menyerang dan Menghentam ahli-ahli sihir ni Dengan kata-kata yang berbisa Maka ahli sihir telah pun menjawab Dengan tunduk lepas tu Lan nu minal Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan Kamu wahai Fir'aun Selepas datang bukti-bukti yang jelas Mereka lebih faham tentang kebenaran Kerana selama ni mereka bergelumang dengan sihir Sekarang mereka melihat satu bunyi mengatasi sihir Sebab mereka mengatakan Walladhi Allah yang menciptakan kami ia mengandungi maksud satu bentuk sumpah Seolah-olah macam Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya Kerana kaitan yang telah dibuktikan nabi Musa Dengan mukjizat yang tidak dapat dinafikan itu Kami tidak boleh memilih mem mengatasi, Memilih Allah SWT Kerana dia menciptakan kami Dia mengatakan kami berarti ada kepada ada Dia yang memberi bentuk pada kami Lalu, Lalu dialah yang berhak untuk disembah dan ditakati Bukan kamu فَقْدِمَا أَن Maka putuskan apa yang kau nak Tetapkan Keputusan yang kau kehendaki Hanyalah buat dunia Innamal taqdi Haril hayata dunia Sekarang Fir'aun Tercengang mendengar Kata-kata al Yang begitu berani Semuanya keputusan yang kau ambil ni Walaupun zalim Walaupun nampakkan kau menang Walaupun kau berkuasa atas kami Tapi keputusan ni Hanyalah Keputusan di dunia saja. Kamu hanya dapat menguasai kami di dunia saja, Sedangkan dunia adalah negeri yang fana dan kami hendak gani abadi iaitu negeri akhirat. Inna amanna bi rabbina li yaghfira lana khataiana. Ali sei mukaddas rentak kami telah beriman pada rod kami, dia mengampuni kesalahan kami, khususnya perbuatan sihir kami yang kami belajar yang kau paksa kami untuk mempelajarinya sebelum ini. Dengan beasiswa yang kau berikan, dengan kemudahan yang kau berikan. Maka tuan-tuan ini mulai khutbah. Wa ma akrahna alayhi min ashir dan sihir yang telah kau paksakan kepada kami. Kita telah lihat dalam kuliah terdahulu dan tafsir-tafsir ibnu Abi Hatim meriwakan daripada Ibn Abbas RA bahawa Firaun telah pun melantik, memberikan training, memberikan bantuan, beri pelajaran kepada empat kub anak muda di kalangan Mani Israel, 72 di kalangan Al-Qibti untuk menjalankan tanggungjawab, belajari sihir. Dengan sihir itu mereka akan dapat meneruskan kepemimpinan mereka. Antara ini boleh Allah S.W.T. Sekarang yang sihir menjawab dengan penuh keyakinan Inna Amanna biorabbina liyaqfir lana khatayana wa ma akrah tana lahi Kami benar-benar beriman kepada Allah kami. Agar dimampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami sebelum ini. Walaupun engkau telah pun mengenakan hukuman yang begini kepada kami. Wallahu khairu wa Allah itu lebih kekal, lebih wajar untuk disembah Lebih baik bagi kami untuk kami taati wa abka. Maksudnya tuan-tuan Lebih kekal pahalanya Daripada apa yang mampu Engkau tawarkan kepada kami Dengan kemudahan Kekayaan kemewahan hidup dunia Yang mampu kau berikan Nampaknya Fir'aun tuan-tuan Sudah tidak mampu lagi Mendengar kata-kata yang Terbit dari mulut ahli-ahli sihir Tanda keimanan mereka ni tuan-tuan Fir'aun sudah tidak sabar Dia terus membuat keputusan Hendak mengenakan hukuman yang berat Kepada Ahli dan juga Pengikut-pengikut yang beriman dengan Nabi Musa ini Tentuan dulu kita pernah bincangkan surat Tahrim Diriwayatkan Bimunah Sabah Kebetulan kita dah bercerita tentang Keimanan Al-Isir ini Sebenarnya dalam satu riwayat Seperti dikemukakan daripada orang, -orang tafsir Contohnya Al-Imam Al-Bakar Jazakiri yang tafsirnya Ayat Salud Tafatir Bahawa Asia isteri kepada Fir'aun ini Berkata kepada mereka Khabarkan kepada ku siapakah yang telah menang dalam pertandingan tersebut Dia tidak dapat hadir Lalu diberitahu kepadanya yang menang adalah Musa dan Harun AS. Musa nak angkat ku menang Allah gembiranya dia Aku dah lama beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Harun Musa nak angkat ku itu Kemudian bila saya mendengar sahaja Isterinya sendiri menyokong Nabi Musa Dia telah mengenakan hukuman yang berat kepada isteri tersebut Iaitulah dihempap dengan batu besar Kalaulah dia kekal dengan keyakinan penyokong-penyokongan kepada Musa itu. Tapi dia tidak mau berbolak-balik, tak mau berdolak-dalik, dia kekal dalam keyakinannya itu lalu hukuman berat pun dikenakan kepada dia hempaskan dengan batu. Ketika dia dihempaskan dengan batu itu tuan ada satu riwayat di sini Asia pun telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang syurga tempat tinggalnya yang abadi yang mulia di akhirat. Dan dia berdoa kepada Allah SWT, Rabb ibni Lipe, "Anda kah bintan Jannah, dan najinimun Fir'aun dan amalih, dan najinimun kaumul zalimin." Lalu kita berbincang tentang ini tentang Surah Ta'hir. Ya Allah Tuhanku, bintang untukku sebuah rumah di sisiMu dalam syurga. Dan selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Lalu ketika itu roghnya pun keluar batu besar yang dihempapkan ke atas asat itu sudah tidak bererti lagi kerana ngawanya sudah tidak ada Jawapan yang dimakbulkan permintaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan di muka ini adalah peristiwa yang berlaku di samping keimanan ahli zikir lalu datang ayat 74 innahu mayya turabahu mujriman fa innalahu jahannama la yamut fiha wa yahya Semuanya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa Maka sungguh baginya adalah narka Jahannam Dia tidak mati Untuk Meninggalkan azab yang dirasai itu Dan tidak boleh hidup Agar dia dapat tawabat kepada Allah Subhanahu SWT Orang narka ni tuan-tuan Dia mohon kepada Allah Subhanahu SWT untuk mati terus Kenapalah teruk sangat seksir dalam narka ni Rasulullah Sarab kataan mujrim Innahu mayati rabbahu mujrimah Sesiapa yang datang kepada Tuhan Yang dalam keadaan mujrim Mujrim ni kawan-kawan ni boleh kalau sekian mujrim adalah bermakna kalau digambarkan pada pokok buah yang dicabutkan daripada tangkainya itu atau pada verdahnya itu dipanggil jurum. Jadi maknanya di sudut perluasan makna dalam skop yang luas di sudut mujrim maknanya satu perkara yang telah pun terkeluar daripada batasan yang sepatutnya. Nampak tak tuan-tuan semua kaitan di sudut bahasa ada asal usulnya rootnya. Ada peluang tuan-tuan, milikilah tafsir Sebagai contohnya Dalam sahih tafsir mikasir ni Dan dari sudut bahasa Arab tuan-tuan belajar Milikilah kita namanya Matan bina Dan juga Matan Ajrumiyah Sekarang tuan-tuan berpeluang untuk pergi ke pisah buku Tinggal beberapa hari saja lagi Tinggal tiga hari saja lagi Adalah ke pisah buku tuan-tuan Buatlah investment dari sudut Akhiratnya Kerana membaca mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Tuan-tuan tahu tak kisah seorang tabi'in yang terkemuka Sa'id Musayid rahmatullahi alaihi Tabi'in Ketua kutubut tabi'in nisbun ulay rimah syihabul fatah budan kunyat safahat bahwa sa'in musayib riwayat menunjukkan bapanya mati meninggalkan warah sebanyak 1 juta 50 ribu dirham tapi ibunya telah memandafkahkan wang tersebut untuk pemulihan kitab-kitabnya pergi belajar menuntut ilmu perjalanan yang jauh dan akhirnya menjadi sa'in musayib salah satu tonggak yang penting mata rantai menyampaikan ilmu hadis Ketir, tafsir dan sebagainya kepada Rasulullah SAW Pada generasi sahabat dan kepada Rasulullah SAW Beratlah tuan-tuan, buat ilmu Jangan berkirikir buat ilmu Insya Allah saya akan Hadir bersama-sama tuan-tuan Meraihkan tuan-tuan dan pesta buku Pada hari ini nanti Jam 3 petang, insya Allah. Jadi Dalam peringatan Allah di sini Para ulama tafsir contohnya Al-Baghawi mengatakan Innahumaya'tirabbahu mujrimah Fa'innalahu jahannamala yamutufiha walayahya Pandangan pertama mengatakan ia merupakan taqib Taqib ni maknanya satu penjelasan daripada Allah SWT Ataupun kedua mengatakan ia masih lagi kata-kata as Kata-kata para ahli sihir itu Yang menampakkan kesungguhan mereka Ujah mereka nak Firaun faham Ya Allah ini merupakan ilham yang Allah campakkan dalam hati mereka, kalau pandangan kedua merupakan pandangan lebih tepat, iaitu kata-kata ini terbit dari mulut agisir maka lihan ilham yang Allah campakkan dalam hati orang beriman, tuan-tuan tahu tak? ilham ni merupakan satu anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang saleh, tuan-tuan pakai contohnya ketika Seri Ali, kalau Allah wajah diutuskan pergi ke Yaman maka Seri Ali ni setelah. Ditanya tentang Zain diutus Nabi menjadi hakim diaman Maka berlakulah satu peristiwa yang ganjil Iaitu empat orang jatuh dalam sangkar Dalam kawasan singa Seorang jatuh ditarik kawan dia Yang kedua jatuh tarik kawan yang ketiga Yang ketiga jatuh tarik kawan keempat Yang keempat jatuh tak sempat tarik tangan sesiapa Empat orang mati sekaligus Hikmahnya Zain Ali buat keputusan di atas Musibah yang berlaku tuan-tuan Ini merupakan ilham Allah telah beri ilham kepada Al-Isir Untuk bercakap kebenaran Dan Allah beri ilham kepada Al-Isir Untuk menyelesaikan masalah Empat orang dimakan Sehingga serentak Dalam satu lubang itu Tuan-tuan Nanti kita lihat Dan kuda akan datang Perintahan daripada perkara ini Kaitannya dengan hikmah Yang perlu ada di setiap muslim Dan ilham itu akan datang Bila seorang itu ikhlas Untuk agama Allah SWT Allahuakbar Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alamin Wa Allah fikum